Розділ 5. Раві, щаслива маленька людина. Антончику, кіцю, не можна смикати за вуса. Їх вусики то антени, що приймають різні сигнали цього світу. Посварився Валентин, марно намагаючись відтягти дрібного хлопчака від великого жирного кота. «Щось мені підказує, шибенецтво ростику передалося не від батька», – підмітив Олег, сьорбаючи гарячий чай і заїдаючи смачними бісквітами. «Гадаю, тепер ми матимемо можливість це перевірити», – гигикнув Амурчик щастя. «Ніколи б не подумав, що мій братик закохається у твою матір, а я в результаті цього семплування зроблюсь твоїм дядьком», – Олег пирхнув. «По-перше, ти, мабуть, прослухав. Вони познайомилися ще під час експедиції. По-друге, семплинг – це не зовсім те саме, що комбінація. І взагалі, у мене до вас питання, просте як сніг. Ви хоч тямите, з ким ми тут погодилися сидіти? Зверніть увагу, Антон – син колишньої тихольдової дружини. Нікого крім мене це не бентежить?» Валик набурмосився, наче старий пес. «Не такий я дурний, як тобі здається. Все вірно, семпл – це надавання нового звучання. Це я й мав на увазі. Слухай, коли ти такий розумний у музиці, то, може, тобі треба було вже давно мати власний ансамбль? Ти на піаніно пілікатимеш Поліна на своїй дуці, а оскільки ти ольдів улюблений депеш мод просякнутий синті-попом – і базується на вищезгаданому симплуванні. Я можу брязкати чашками, ложками, вмикати і вимикати фен, гавкати, шкребти підошвою по асфальту. Які забажаєш звуки? Все заради тебе. День роялю не грає. Хлопці, припиніть. Спокійно посміхнулася Ніна і ніби власною сердечною електроенергією зігріла всіх присутніх. Ми маємо сьогодні вільний час. «Зоя – моя сусідка, то чому б не допомогти їй?» До того ж, жінка доволі змінилася, має стабільний заробіток, не випиває. Відколи її покинув той коханець, через якого вони з нашим Тихульдом розлучилися, знову знайшла хоч і не скоро нормального чоловіка. Антончик – чудовий плід їх безперечного кохання. «І ти впевнена, що люди отак просто змінюються?» З недовірою поцікавився найпалкіший прихильник Честера. Ніна стенула плечима. «Не знаю», – чесно відповіла дівчина. «Проте вона ніби змінилася. Навіть диви, як довіряє нам. Залишила у власній квартирі ще й перед тим на всіх гостей їжі наготувала. Той коханець розбігся з розтиковою неблагодійною ненькою, наскільки я поінформований, по тій самій причині». Тільки цього разу вже він зрадив їй з іншою. Однак його лахи летіли голосно. Ефект бумерангу. «Їй би тихо льдового спокою!» – підмітив Олег. А на куховарила то ясно чого. Засмикана свої маля мамка здатна створити якнайкращі умови для тих, хто погодиться хоч трохи позабавляти карапуза, щоб дати їй можливість зробити якісь свої важливі справи. Сподіваюсь, Зоя не з пляшкою пішла вести перемовини. Ніна обурилася, але її досить важко було по-справжньому вивести з рівноваги. Хоч би при малому постидався таки казати про його маму. Взагалі ти мені часом не музиканта нагадуєш, а слідчого. З валика вийшов би непоганий Тамада чи працівник агентства по підбору другої половинки. А Поля... Дівчина у пошуку гармонії ніяково затнулася. «Порно-режисер!» – швидко зорієнтувався Олег і заріжав, ледь не вдавившись бісквітом. Поліна почервонівши відкрила рота «Виправдовуватимешся, як повернеться голос. Запиши десь, що хотіла сказати!» – насмішкувато порадив юнак. «А сама ж ти хто тоді, на твою думку, коли ми такі кепські ветеринари?» поцікавився Валентин і ледь встиг підхопити дворічного Антончика, що вже грушею летів зі стула. «Няня?» Нашкрябала флейтистка в уже спеціально заведеному для того записнику, простягнувши друзям. «Ага, яке там? Вона рідного брата Борьку вгамувати не може. Той ще зірве голова. А цей плід безперечного кохання, здається, за настановами Зої Алісівни, вже мав видавати хропака. «Саме ти, Ніночко, обіцяла вкладати його. Ми лише група підтримки», – порснув найпалкіший прихильник Честера. Дівчина, схожа на Дженіш Джоплін, діловито склала руки на грудях. Коли вона так робила, сперечатися було не варто. «Як такий кмітливий, то покажи нам всім, як змусити дитину спати. Спасуєш – означатиме, що ти йолоп». Олег замислився, проте ненадовго. лисяча усмішка тріумфально осяяла парубкове обличчя. «Знаєте, що я вам скажу? Комусь може не подобатися рок, хтось не любить реп, поп може лишити байдужим, але депешмот не має жодного шансу не оселитися в серці, хто б ти не був». «Ясно», – зітхнула Ніна. Твої слова, як завжди, гарні, та ми не забули, про що вийшла мова. І, мабуть, я тебе розчарую, та якраз я не у захваті від них. Про музику і не тільки ми потеревенимо, коли ти Олежику вкладеш малого до колиски. Хлопчина гучно ляснув себе по лобі. О, непальська красуне, ти не зрозуміла. Так одного разу сказав Тихольд, коли я вперше завітав до його хатини. «Чи ви забули?» «Нехай ти не любиш пешмот. «Гаразд! Маю все ж перевірений дієвий спосіб заколисування дітлахів. Я практикував. Зараз побачите!» Минуло якихось кілька хвилин, і під чарівні британські колискові нової хвилі малюк справді солодко засупів, поринувши у світ снів в обіймах м'якого бегемотика. «То що?» Першим пошепки подав голос Валентин. Ходімо на кухню, там і погуторимо. Друзі, всі як один погодилися. Антончик мав виспати дві години за графіком, а за цей час треба було встигнути зварити йому супчик. Ніна куховарити вміла і любила, тож хутко почала поратися біля плити. Інші продовжили бити байдики, взявшись за поїдання решти бісквітів. «А чого вона нам понапікала, а її дитині ми маємо варганити?» – вімкнув слідчого Олег. Гаганчуковська за дівочим прізвищем матері вперла руки в боки, змірявши його невдоволеним поглядом. «Бо діти повинні їсти лише свіже!» – коротко і ясно відрізала дівчина. Питань щодо цього більше ні у кого не виникало. «Слухай, а гарно ж придумав їй Богу!» «Я й подумати не міг, що ти знаєш музику, під яку, можливо, швидко заколисати малешню», – похвалив товариша син святого Валентина. «Проте, гадаю, у депешмот пісні якось аж надто просякнуті сексом, як для колескових, га? Олеге гикнув, розвівши руками, і черговий раз, кинувши на Поліну насмішкуватий погляд, відказав. «Ну то й що?» Нехай ліпше з малку через музику все те пізнають. Треба мати талант, фантазію та старатись, щоб змогти створити симфонію сексу. Це краще, ніж безмовно демонструвати оголені тіла, виробляючи казна, що на камеру. Простачка помітно не зовсім погоджувалась. Дівчина у пошуку гармонії, вловивши це, миттю заступилася за подругу. «Не будь таким упередженим!» Музика, безперечно, чудова річ, але ти частенько нагадуєш мені свідка Єгови з їх благою звісткою, а навіть найпрекрасніші істини не можна нав'язувати. Перегляд німецьких короткометражок не робить людину гіршою за того ж музиканта, особливо коли він, як твій улюблений наркоман. Кожен по-своєму тішить своє грішне тіло, чи то просто задля насолоди, чи щікаючи від душевних ран. Та з чим би тобі хвалитися? Прославляєш пияку, котрий чимало досяг, а сам, хоч і без шкідливих звичок, можеш похизуватися виключно певною кількістю знань у цій галузі? Від музики, врешті, скільки б у ній не було сексу, не завагітнієш. Дивись, бо буде як зніцше. Перевага на боці сильних. А потім, ридаючи, захищатимеш коня, котрого битиме лакєй. «Погодься!» – звертаючись до Олега, усміхнувся Валик. Жінка, що в потрібний момент здатна майстерно заткнути тобі рота, не лише тим способом, яким зараз уявила Поля, то сексуальніше, ніж примхливі середиті на вії. Найпалкіший прихильник Честера тихенько засміявся, вчасно згадавши, що за стінкою спить малюк. Якби в тих фільмах, що котирує наша люба флейтистка, кожного разу вагітніли, то навіть не уявляю, яку кількість антончиків ми б зараз мали глядіти. А про нічше і кожна ванілька трохи знає, аби не казала, що він справді мав на увазі те, що перекрутив Гітлер. «Все ж я наполягаю на тому, що має бути повага до інших», – провадила Ніна, обчищаючи картоплину. Але річ не лише в цьому. Хоч без поваги миниці душею, особливо до тих, хто за якоїсь причини не може нам відповісти, чи тому, що надто поважає, чи може фізично не може того. Кожна людина на чомусь зациклена в певній мірі. Зацикленість заважає пошуку гармонії. Вона ж не у спокої, відсутності страждань, залежностей, а у вічних намаганнях стабілізувати рівновагу між нашими недоліками та священною духовною чистотою. Особисто я вважаю, і так завжди непогано б уточнювати, ми не зобов'язані цілковито відректися від усіх спокус світу, адже без цього крізь пальці від нас втікатиме сотні понять, котрі були б у пригоді. Однак маємо намагатись постійно регулювати той баланс – щоб як із лихого, так і з хорошого брати матеріал для вдосконалення себе, своїх вчинків, якості того, що ми створюємо. Олег неголосно зааплодував. О, це вже точно істине трактування Фрідріхових істин. Лишилося тільки додати про поступове здіймання вгору. Себто щастя – це рух до мрії – а не просто банальна телепортація за допомогою гвинтокрила. Але ти іноді говориш, наче буддистка, іноді ніби християнка, а часом справжня ніцешистка, ха-ха-ха». Ніна і сама засміялася. «А хіба ти не погоджуєшся з моїми словами? Я не буддистка і не християнка, я звичайна дівчина у пошуку гармонії». Власне, вона мала трішки занепокоєний вигляд. Здавалося, хотіла щось сказати, але вагалася. Олегові навіть на мить подумалось, що подрузі якимось чином відомо про його зустріч із батьком, про яку не мав бажання розповідати. Він не боявся, що йому не повірять, просто не хотів лякати друзів потойбічними історіями. Якщо вже на те пішло, хіба не з кожною людиною деколи трапляються дивовижні речі – що нелегко пояснити з точки зору здорового глузду. «Послухай, тобі не здається, що музика для тебе так само, як і валик? Це своєрідна релігія комфорту?» Все ж зважившись, стривожено запитала Ніна. Найпалкіший прихильник Честера певно хотів було за звичкою дурного язика ляпнути щось дотепне, проте її слова помітно збентежили хлопця. Ніна наблизилась в притул і зненацька наступила хлопчині на ногу. Е, мені боляче, спокійно зауважив Олег. Вона кивнула. «Отож бо й воно. А людина зі збалансованим рівнем агресії і поблажливості все одно розсердилася б, пояснила Хаганчуковська. Ти жартома знущаєшся над тими, кого любиш. Це наче піддушувати кота, бо він страшенно милий. Але насправді в тобі немає тієї іритації, котру ти намагаєшся імінтувати під впливом спілкування з Валентином, який, до слова, теж її немає, однак зобов'язаний симулювати як носій любові. Інакше його б давно затоптали, а ті ж дівчата більше липнуть до байдикувати хлопців зі специфічним почуттям гумору, ніж до лицарів, що ладні за них умерти». Нещодавно прочитала ту статтю, що ти просив. Згодна, хоч сама і не практикую. Прослуховування важкого року, мов би, вигрібає негатив з людської душі. І це чудово. Ти не єдиний, з ким я спілкуюсь з тих, хто відносить себе до палких шальнувальників цього виду музики. Розповсюджений стереотип серед тих, кому мало про це відомо, невірний. Септометалісти жорстокі та тому подібне». Я б навіть зауважила, ви занадто добрі, адже часто віддаєте музиці не просто частковий біль, образи, гнів чи смуток, а й взагалі всі погані емоції. Часом вже від того починаєте інших любити більше, ніж себе. А мазохізм, як і егоїзм, лиха річ. Гаразд, та до чого тут валик? Боязко уточнив Олег. І швидко отримав відповідь, котрої боявся. Кріс Корнел! Юнак зблід. Однак це зовні виглядало так. Всередині ж у нього все немов охопило полум'ям. Як сказав колись його батько, що горить, те не згниє. Звідки ти взяла це ім'я? Про нього читати я тебе не просив. Мертвим голосом пробубонів Олег і повторив. «До чого тут валик?» Валентин мовчав, певно розуміючи, до чого вона веде. «Всі ми знаємо», – провадила Ніна, – «що тобі добре відомо, як це втратити близьку людину. Я ледь сама ти не пережила, коли наш батько Амір із сім'єю після того злощасного землетрусу 25 квітня 2015 року вирішив тікати з Непалу на батьківщину нашої матері». Відтоді кожен з нас раз по раз пригадує ті події як страшний сон. Ми чим душ біжимо, мама тримає на руках малого Раві, а батько Борю. Аж раптом тато помічає, що Нілам десь пропав. І саме у ті миті величезна кам'яна брила з гуркутом обвалюється за нашими спинами. З матерених вуст зривається історичний вигук «Нілама привалило!» Татко, трясучись усім тілом, віддає їй Бориску і кидається назад, певно ще сподіваючись знайти брата живим. Вам відомо, він найстарший серед нас, проте надзвичайно худорлявий і слабкий фізично. Навіть Раві хоч і карлик, але міцніший. От і твоє, Олежику, перевага на боці сильних. Батько не залишив його. Звісно, Нілама все ж трохи зачепило. Однак він вижив, бо любити рідних треба не тоді, коли вони чогось досягли, а тоді, коли в немічності та беззахисності палко потребують нашої любові. Це тепер він прибутковий чоботар, а одинадцять років тому був звичайним хлопцем, якого ледь не вбило шматком стріхи. Над ним завжди любив піджартовувати його найкращий друг. Він казав «Тобі пошити чоботи-скороходе», а то якийсь неповороткий, хоч і сухий. І саме, саме Ніламового найліпшого товариша на смерть прибило тією брилою. Ніна замовкла, намагаючись триматися, як завжди, мужньою та сильною. Олег підійшов і міцно притис її до себе. Дівчина заплакала. Її сльози, мов потічки, стрімко котилися по його долонях, якими хлопчина, втішаючи, ніжно їх витирав із зазвичай веселих щічок подруги. «Ви знаєте», – трохи заспокоївшись, сказала вона, – «після того землетрусу, коли нам довелося мігрувати до України, ми зрозуміли, як ніколи. Найголовніше те, що ми вціліли, що ми є одне у одного, і цього не змінить жодне з матеріальних благ» які прямісінько на наших очах одним махом знищила руйнівна сила природи. Наша мати вигукнула, Нілама привалило. А я встигла згадати, як у нас кажуть. Коли спалюють тіло померлого, півгодини краще не знаходитись поблизу, бо можна знепритомніти чи сильно захворіти. Вона і справді ледь не втратила свідомість від усього того, що тоді відбувалося. А Нілам... Хоч дякувати Богову і удужав, однак дізнавшись про смерть свого друга, досить тяжко те переніс. Його майже два місяці лихоманило. Лікарі розводили руками, даючи йому лічені дні. Хоча незначний забій плеча не міг призвести до таких наслідків, а на похоронах ніхто з нас не був взагалі присутній, адже ми відразу відлетіли. Нілам марив. Міг серед ночі закричати «Я прийду до тебе! На твоєму місці мав бути я! Скажи мені, чого ти хочеш, щоб я зробив для тебе і я виконаю! Я не уявляю свого життя без тебе!» Невідомо, чим би те все скінчилося, та у новій школі я познайомилася з Валентином. Ми швидко потоваришували. «Ти ще тоді відразу закохався в мене, пам'ятаєш, Валику?» «Щоправда, мені віршів присвятив на чотири менше, ніж Полі!» Амурчик щастя рясно почервонів. «Та я вас обох досі однаково люблю!» – чесно відказав юнак. «Грааст, я тобі вірю!» – вдоволено кивнула дівчина, схожа на Дженіс Джоплін. «Тож одного разу я привела його додому. Ми сиділи, пили чай і сміялися». Ніщо не вищувало несподіванок. Аж ось Нілам спросоння почав голосно репетувати. Валик кинувся до його кімнати, хоч наша мати і силувалася його спинити, день і ніч чатуючи своє чадо. «Поглянь на мене!» Не своїм голосом наказав тоді наш син Святого Валентина. «А тоді ти яким був?» «Такого ж віку, як тепер Ростик». Нілам, немов зазомбований, вилупив баньки, остаточно прокинувшись. «Він не хоче, щоб ти йшов до нього. Краще зверни увагу на те, у чому ходить Раві. В такому взуті йому геть некомфортно. Ви ж колись шивали, граючись з твоїм товаришем, непотрібні шматки буйволячої шкіри, уявляючи, що то прекрасні чобітки. Нехай же зійде на тебе всеохоплююча любов до справи всього життя», і ніколи не дай серцю зітліти, виголосив наш купідончик. По перше, не розумію, звідки Валик взагалі це все відав, бо я не казала. По друге, він навмисно не називав імені ні ламового загиблого товариша, ніби знав, якого невимовного болю воно йому завдає. А якщо Амурчику щастя було відомо про буйволячу шкіру, то й ім'я певно знав. Та я за звичкою його давно не називаю. В будь-якому разі, факт залишається фактом. Валик його на ноги поставив. Ти ж, Олешку, дуже нагадуєш мені твого улюбленого музиканта, який так само як і нілам за своїм товаришем страшенно побивався за крісом, без якого не міг уявити свого життя і сам до нього пішов. Я вважаю. Самогубці – це люди, тіла, котрих одного разу відмерли для цього світу. Заблукалі духи, що тягнуться вирватися на волю, а от вбивці, що свідомо скоють злочин, плоті, які за власної чи чужої провини навпаки, втратили душу. І Я як не засуджую, так і не виправдовую нікого з них. Це просто моя думка». Проте найдикіший збіг у тому, що 25 квітня – день народження у Нілама. І краще б я начитала про твого Беннінгтона. Зачекай, у день землетрусу? Ніламів товариш теж загинув в його день народження? Випустивши Ніну з обіймів, шоковано перепитав Олег. Саме так. Припустімо. «Тобто ти боїшся, що я можу повісити з 14 лютого, а якщо точніше на день народження мого Амурчика щастя, містика якась?» «Це добре, що ти ніколи не втрачаєш почуття гумору», – похвалила Хаганчуковська за дівочим прізвищем матері. «Однак це правда. Ти не дарма сказав саме «мого». «Ви з Валиком надто пов'язані». Насправді ти йому потрібен навіть більше, ніж він тобі, і ніякої тут містики. Просто варто пам'ятати, що кожен з нас колись піде в прямому чи переносному сенсі. Піти ж можна, померши тілом або переїхавши до іншого міста чи країни. Однаково необхідно не забувати, що кожен, хто дорогий нам і кому дорогі ми, не хотів би нас цим засмутити. Такі речі повинні лише мотивувати до якихось... Нових звершень, а не руйнувати зсередини. «Гаразд, якщо Валентина десь приб'є на смерть, відразу створю власний гурт і не йому в петлю, якщо критики визнають реалізні кудишнім», – пообіцяв найпалкіший прихильник Честера. Син святого Валентина зімітував глибоку образу. «Е ні!» – не погодився парубок. «В такому випадку я спеціально у всіх чортів та янголів відпрошуватимусь, доки не дочекаюсь твого найжахливішого альбому, щоб розкритикувати вщент!» Ніна нарешті знову щасливо посміхнулася. «Оце я розумію справжня любов!» – зітхнула вона. Олег раптом замислився. звикши аналізувати кожне слово, вирішив уточнити – «Ти сказала, піти можна, переїхавши до іншої! Невже плануєш повернутися до Непалу?» Дівчина у пошуку гармонії, здавалося, трохи розгубилася. Присутні насторожилися, але Ніна швидко реабілітувалася, вимкнувши супчик. «Це був просто приклад», – відповіла вона спокійно. «Звісно, Непал – моя батьківщина. Я сумую за рідними землями». Проте і тут моя батьківщина. Інтернаціональна сім'я – такі справи. Зустрінете когось схожого у цьому сенсі на мене – розпитайте ту людину. І зрозумієте, як воно, коли твоє серце належить відразу двом, а в когось, може, і трьом країнам. Тоді патріотизм набуває нового значення, адже лише такі, як я, сповна здатні відчути, як тісно переплетено коріння народів – що війна між будь-якою з країн здаватиметься тим самим, якби мати вбила рідного сина. Не хвилюйтесь, поки що я точно не планую повертатися до Непалу. «Поки що? А потім буде, як в одній з пісень Modern Толкінг», – написала Поліна. «Точно», – Митю підхопив Олег, – «покинеш нас, не попрощавшись». Ніна демонстративно насупилась. Ну, піти по-англійськи я б собі точно не дозволила. А ти, олежику, бачу не такий вже й затятий металюга, яким хочеш здаватися. Все зводиться до старого чуттєвого синті-попу. Це все вплив Поліїни, пояснив найпалкіший прихильник Честера. Вона більше полюбляє 60-70-ті, я 90-ті і чимало з того, що створювалося приблизно до 2007 року. Тоді і попса мала шкіряний присмак. Проте обоє все ж перетинаємося на 80-х. Не було і не буде кращих років для музики, ніж тоді. Це я вам кажу як істинний її поціновувач». Валентин добряче штурхонув товариша в плече. «У людей все на світі збирається у різні поняття, а в Олешки – у – ознаменував Амурчик щастя. «Тож це і все, Ніно?» «Ти хотіла розтлумачити нам щось типу «друзі друзями», а покакати хочеться?» Нарешті дівчина у пошуку гармонії і сама сілася біля столу, окинувши розважливим поглядом друзів. Увесь її зовнішній вигляд нагадував людей часів хіпі, і якщо на ті часи Дженні Джоплін приписували відсутність смаку в одязі, то що можна почути від оточуючих у 2026-му? Більшість відносили її саме до хіпі. Сама ж любила виправляти, стверджуючи, як і біла королева блюзу, що вона радше бітник, який не вірить у те, що рано чи пізно скрізь все буде мирно, спокійно та безхмарно. Вона казала, «Сунуть хмари, то нехай собі і сунуть, а ми бо босяка танцюючи самбо під дощем». Ніна нерідко і за характером нагадувала Дженіс. А саме своєю волею, проте надзвичайно глибокою чуттєвістю. Що вже казати, народжені в один день. Тому, знаючи про цю фатальну подібність, дівчина всіляко намагалася не повторювати лихих тенденцій із життя Джоплін. Любила музику, та не розчинялася у ній до такої ж міри нестримно, ходила з широко відкритим серцем, але не дозволяла по ньому топтатись, уникаючи й думки, що відчуття самотності чи обман зможуть знищити її. Коли такі речі все ж траплялися в її житті, невпинно пірнала виключно у нескінчений пошук гармонії. Вона обожнювала ще й розсміятись, гомоніти з друзями, доглядати тварин, спостерігати за польотом птаха, мріяти. Ніна ніколи не стомлювалася повторювати, у будь-якій ситуації, від якої нам буває настерпно боляче, існує близько 99 способів погубити себе. Від шкідливих звичок, що діють повільно до найшвидших. Але ж способів зайняти себе чимось корисним чи веселим набагато більше. Це не означає, що замість пляшки Southern Comfort», котру обрала б Дженніс, я піду до мігрені строчити філософські роздуми на тему «Де то воно щастя?». Можна просто піти до лісу з друзями і, схопивши до рук суху гіляку, крутитись навколо своєї осі і іржати, мов би обкурена марихуаною, але без марихуани. А ще, мій брат Раві – карлик, але часом мені здається, що саме він по-справжньому щаслива людина на цій планеті. «Жінки створені у першу чергу, щоб виношувати мрії, і, ніби народжуючи, завжди долаючи страх казати про них, втілювати», – із сонячною посмішкою відповіла вона. «Наш бій у наших дивних серцях та спробах то сховатися від реального світу, то навпаки відчайдушно втікати від них, контролюючи та упорядковувати буденність. Але так чи інакше мріяти необхідно». І не так важливо, що саме і як здійсниться. Мріяти потрібно невпинно, оскільки це кров у судинах нашого існування. Без цього нас просто немає. Запахло романтизмом і фемінізмом водночас, зареготав порохкуючи Валентин. Ніна розвела руками. Ти мене розкусив. Насправді це сказано про кожну людину котру, якщо вона не втратила вміння мріяти, можна назвати. Зненацька із сусідньої квартири, в якій проживала вона з батьками та наймолодшим братом, пролунав гучний грюк дверима. «Я вільний! Я живий! Я щасливий!» – прогорла Невраві. Хаганчуковська інстинктивно сіпнулася і побігла перевіряти, чи не прокинувся Антончик. «Можна я, щоб відповідати стереотипу про агресивність металістів, піду і наваляю йому, аби більше не волав?» – миролюбно запропонував Олег. Дівчина зазирнула до колиски малого і помітила, що хлопчик усміхається уві вісні. «Не можна!» – повернувшись, відповіла вона. «Сьогодні вранці Раві пообіцяв, що зробить пропозицію своєї кохані, з якою зустрічається вже кілька років». І якщо вона дасть згоду, то прийде і проскандує свої улюблені слова, а якщо отримає «ні», відразу піде додому, а не до нас. Наскільки мені відомо, Олежику, ти ж ніколи ні на кого не підіймав руку, а дубасити людину маленького зросту так взагалі. Гадаю, тільки той, хто сам нещасний, ладен марно намагатися завдати фізичного болю окриленому духом – сподіваючись, що це його зламає.